Berriak zurekin panzo eta xaltxamieritzeko bozetan. Gutienez, zorzia utagaien mentura, erdia, tendentzia berekoak, konkurrentzia izigerria Max Brisonen zata, bere alderdikideen sustengua galtzen alida, erriko bosak galduz gioz Resoen Kasua eta Bake Bidea, beren promosamenak presentatu dizkiete, Bake Bidea eta Lokarrie Giturek Euskal Jaurlaritzako autetsieri, hauek nola ahortu dituzten erranen adauku peio dufok. Gizaskubiden laugarren zinefestibala abiatu da barda estrenatu dute mirritzen, ameka filma, iru lamur metraia, gaurko izordoak, donapaleun eta mirritzen. Aroa zurekin, Charlotte. Bai jaru itx jaipatzen da ukute igungo bainan sigarri momentian hemen temperaturak que 0 petit bi iru grado lan grado tan dira eski bainan anabi grado artinoi patzenute igungo Eta lehenik istripularia, atzo ilun harian zazpiak eta erdiakidan, izkiula eta barkose harteko bidean, bat bidetik atela da, eta haga elektriko bat joo aga eta tensionegorako linea otuaren gainera terogaraziz, gidaria berroita urteko gizon bat illa kolpean, bere onduan zen oita amagurteko emaztia, holo honeko ospitalera teremandute lagriki kolpaturik, iduriz bi biktimak barkostarrak dira. Departamentuko bosetan aurkestu nahi duten autagaiek, izenak orai eman behar dituzte, Prefeturan, aztelena txaldeko laurenak izanenda azken EPA kantoramenduak arrundan latuak izanen direla badakizue departamendu untan oita zazpidira oraiartinoko berroita amabian orde eta horietarik amabi oskal erikoak martxoko bosetan departamenduko kontxilariak dira autatuko eta bin azka bat eta emazte bat 6 urteren zat izan datuak izanen dira eta ez da erresa izanen miagizta rentzat heldu diran departamenduko bosetan noren alde boskatu edabakitzea zortzia utaga ibederen eta odietalik erdia zentro eskuinaren artean eriko bosa galduon duan iduriluke Max Brisonen alderdikideen artean ez dutela adostasunik lortzen initzageta Tendentzia bertzuko lau hautagai izanen dira departamentukoa hauteskundetan biharritzen. Max Frisonek herriko etxean osatzen duen oposizio taldeki dezon bait emeki urruntzen ari zaizkio. Frederic Domage, Frisonen oposizio kideak errana zuen bere hautagitza aurkezten zuela eta orain Benedict Darrigat beste oposizio kideak ere bere aldetik aurkezten dela jakinarazi du eta gainera gehiengoko bi hautetsirekin batera honela Benedikt Darrigat eta Louis Vial dira hautagaiak eta Maria François eta Edouard Chazuler ordezkoak. Ea, herriko etxean ahala ere oposizioan segituko duen galdegin diogu Benedikt Darigadi. Oui, je suis actuellement toujours dans l'opposition municipale. Je suis tellement à l'aise dans ce rôle de défense des, des intérêts des Biro avec Louis Édouard et Maria que je ne vois pas euh, pourquoi euh, l'opposition que je veux faire. Frédéric, Frédéric Domes eta Benedikt en... Dargadetz gain, Cogin Martino UNPko militanteak ere bere hautagaitza aurkeztuko luke. Bestalde ekologiaren ministritzak Iparoskaleria utatu du transizio energetikoaren bultzatzeko, haute txen kontxeluaren izenean Martin Bizota, president ordeak, aztelen untan palixen iregaiten zen prentxaurrikoan parte hartu du, segulen royal ministroak prentxaria orkestu dizkio, askunde berdearen bidean energia baikuriko lurraldeak izeneko proiektuaren barne, haute atu ardiren ere muak, eta horien hartian da erramezala Iparoskaleria. Ezaguz aurrek, Gure lujaldeari emaiten dio Transizio energitikoaren tokiko baliabidean Eta emplegu sozialen alde Ekintza batzuen emaiteko parada eta ardura Eta departamentu untako eta landesetako behatzi parlamentariak elgerrikin gutun bat idazidakote Manuel Valtz lehen ministroari ahal gehiagoren galdeiteko pau eta aturri aldeko universitatea intzat hola segituz, universitate hortera diteko ikaslek gutizia gutiago kalendutela ikasbideak muriztuak izan ez Andorioz Eskualdearen garapen arentzat kaltegarri izanen dela gutun hori zenpetu dutenen artian Frederik Espaniak Jarla Zal, Jorz Labaze eta Silviana allo Eta foru Forzialak presouen kasua konpontzeko proposamenak arkeztu zituen, gomendi hoiekkogeita nazi dituzte, Euskal Gobernuko kideeri bakibidea eta lokargi elkartekoek edo egiturekoek,ru eska esa, edo hiru eskaera edo galde zehat egin dituzte, Lehena presueri dagozkian giza eskubidean eta berme maila eba, ebalzia, bigarrena presondegi eskumena. Euskal Euskal autonomia esku usteko galdia egin eginezatela, eta ilugarena, Eusko Lege Biltzerriko giza eskubiden batzordeak, Euskal Presuan, kolektibo kordeskaliekin biltzia, elgerrizketaren tustatzeko. Peio Dufok, esplikatzen dauku, alderdiek nola hartu duten egen proposamen hori. Partido Popularek ez du parte hartu izanai, orduan ditugu ikusi, psohek, partido socialista, Spainiakoares, uh, oiek uh, oiek en uh, stopo mantenzen ituster, Rennes uh, presoné ikusten priboa, no, eta aitortu berzu dela eta edin susten baina ez dute haiekin hitz egin nahi. Orduan zailahi duritzen du hortzik ateratzea eta ba, bon, ez gida sobera gitzen. Uh, aldiz uh, Baina txibilduk, baita ere uh, PNV-ekuak uh, gure sensuan joan uh, dira, eganez uh, bai uh, gure propusamenak uh, onartzen hartzen zituztera eta eramanen zituztera, uh, justuki uh, propusamenak pasa errazteko eta bostka errazteko uh, lege biltzareana. Ba, Jakin ez eiek dutera bien artean uh, gehiengoa goa, uh, bideonean da nashki. Resoan aldeko etxela telkarteak joan denazte buruan salatu zuen justuki gaurriguen lau egon ta irurogoita bat euskal preso badirela eta horietarik bakarrik lau euskal eriko presoan Beste guziak bostion eta mila kilometro hartian sakabanatuak edo barriatuak dira. Eta gizan eskubiden laugeren ansuarteko cine festibala intzusen barda estrenatuda. Elduden aromatarte, ameka filma eta iru labur metraia ikusgai edira hiper oskal eriko cine gela desberdinetan. Panchika Ramide. Baiona, miarritze, ziburu, maule, donapaleu, edo ta ere donibane garazin. Zinemagela ainitzetan giza eskubiden urraketak, agerian emaiten dituzten filmak ikus gai dira haste osoan. Sokorri Katolikoa, Amnestia Internacional, Abe Pierre Fundazioa, alianz zine eta terro solider elkarteak elgarretaratu dira laugarren zine festivalunen proposatzeko. Manera bat gizartea guti ezagutuak diren eskubide urraketeri interesatzeko. Germen Blesio Amnestia Internacional erakundeko kidea. Giza eskubiden... Aipatzea, euh, ongi da, behinan filmer esker, badarako indar beresibat, hori da. Filmen euh, indarra, beraz baliatu gisa eskubidak aipatze koto, gisa eskubiden urraketak vistanda. Eta xe de hiru ditazke, hein? informatu, biztanda, publikoa informatu zenta ez dira beti hain ezagunak urrak eta horiek Gero kultura zabalduz ere, biztanda, eta azkenik eh, janezake konzientziak um, argitu Eta ere behar bada diendek ekintzak gero uh, egin izazten, hein? emozioa ez da askia vainan mm. Hala, engaiatu ere behar da Erran bezala, ameka filma eta hiru labur metraia ikus gai dira, hauetari geien geienak sekulana gertu ez direnak. Jermen Blesio. Hori da, salbu bat, obor du mond, hori badakit pasatu dela, eno bait, benen bestenaz, ez dira neunere ikusten horiek. Ez telebistan, ez uh, utxaiako zine geletan. Eh? Arra doak dira, bertziste din ikustelat. Eta diakin emanaldien ondotik debatiak ere proposatuak dirila filma egile edo erakunde desberdinetako ardura dunekine. Eta egitara uro soa esaguseko, festival maratxo droadolom.org webgunerat joan, astertara txuntan donapaleun l'irresistibla sanción de Moiz Katumbi, filma ikus gai izanenda, eta ondotik debatea, Josef Kikukama, Kongoar refugiatu ekin. Miarritzeko royaltzinean berriz, metamorfozen filma, erusiako ural eskualdian bisiduten kutsadura radioaktiboaz dokumentala. Azken amabi urteetan gipuzkoan, gazten kopurua euneko ogoita amabiaz apaldu da. Euskal Estatistika erakundearen arabera, euskadiko gazteriaren kontseiluaren ustez soxen apalzeaz gain, beste arazoinak abadira, hauen artian egoera sozioekonomikoa ere aito grazkin. Euskal Autonomia jasotako jasotakoltatu demografikoen arabera, euskal gizartea gerozeta zarragoa da. Jaioze tasa kapaldu dira. Arrazoi esperdinikatek noski. Gipuzkoan esaterako azken amabi urteetan, zeuden gazten kopurua euneko hogeita amabian apaldu da. Gazten langabezia taza 2000 azpian euneko iru kakots sortzikoa zen, gaurregun euneko hogeita zazpik kakots zeikoa da. Itxaso handu eza Euskadiko gazteriaren kontseiluko presidenteak datu hauen inguruko baloraziba eskeni digu. Ba, datu haikutsu genoanean, zenengo gauza pizal arritu ginen likara berreko beste ona unico 30 bisiste Amari bi urtetan, ba bisurat begiri, ez. Eh, idekur ke da, baino bestetik izan daiteke baita ere, ba, e, bisita uteko edo bizitza egiteko ezkaun baliabideak ezirelako Behar bidenak edo aukera faltagatik bagendea joan edin denako. Euskal estadistika erakundeak txosten berdinean bestelako datuak jasotzen ditu. Euskal Autonomia Erkidegoko gazteek bi urte beranduago gurasuengatik banatzen dira. Eta behin bakarrik bizi direnean ehuneko laurogeita zorrak izaten ditu. Gaztegipuzkoarren ehuneko berrogeita zeia alokairuan joaten da. Eta hori noturik zenbaki hau etxe bizitza bat erosteko gipuzkoak gazte batek, bataz besteko jornalaren ehuneko berriunta beroia irabazi behar luke. Burattzeko izbat uh, pilotaz, partida da baten orde biga ikusi diraabaina hori uh, uh, ez behargian garateeko trinketean atzo Arainina nagire eta tiri etxeto kogogeita hamazazpi irabazten zutelarik bil eta aririzmen diren kontra, tiri etxeok min harttu du eta I setua alizan horen ondorioz, or, or, du orde buruzburukako partida bat proposatu dute aizmendi eta agirren artean aizmendik hogeita bost ama hiru irabazi du, du agiren kontra. Goiz be aintzina dua nazioarteko aktualizatearekin orai eta boko Bokoagam seta islamistakpresiona azkartzen du Nigerian tartzeko. Bai, Niger eta Nigeriaren arteko mugan den difa irian, bohokalariak lariak askar ari dira, irian berean bomba erasobat eginduteatzoa txaldean, bost hil eta ma bost zauritu dituenak baina bohoka nagusiak konzentratuak dira. Ebe, bierri aldeak zatitzen dituen zubiaren gainean, obusak eta roketak botatzen intuzte jihadistek iriaren gainerat, eta parean, egun metrotara, Nigeriko armadak indar guziak ezagiatu horren atxikitzeko, Eta momentu berean atzo parlamentuak um, bozkatzen zuen zazpi mila, mila gizon gehiago mobilizazia beraz gerla hortan, Eranzunaz boko arraumeko buruzagiak bideo bat egindu eransez 7000 hilisona runggutisela eta banazka arapatu eta ilentzituztela militak horiak beste bideo batean Abu Bakr Albagdadi agerratzen dute estatu islamikoko buruzagia eta horrek beraz um, egartzen du jada baten ideia garatzen ari dela eta ukrainean separastistek bokoa indartzen ari do separatistak bai Ogoi okay, pertsona hildira atzoko guduketan debaltsebo hirian zentratuak dira erasoak, janaibaita Donetsk eta Luhansk hiri egebeldean artean egebeldeak entzatzen dira Uhaniak armadaren inguratzera uh, nazioa artetik bilkura bat izanen da Putin Poroshenko, Merkale eta artean biak, azken seantzaren bilkura deitu dutena. Eta Italia nogo eta bederatzi etorkin hotzaz hildira itxasuntzi batean. Mediterraneoan zeharkatzen entzatzen ziren Libiak gazte horiek, baina arro Gatik, untziaren txokoritzea arrund zaila izan da Italiako kosta entzat Zortzi metroko uainak ere zirela haipu da Lampe duza irlat famatuaren inguruetan gertatu da SBH Biktimako bura oino emenda litaike bat oino baitira ospitaletan hipotermiak arrund harturik Eta Italiar autoritaten arabera etorkin holdeak ez dira gelditzen ene